Перша навколосвітня подорож Трагічний фінал На відміну від таких конкістадорів, як Кортес і Пісарро Магелан прагнув приєднувати нові землі мирним шляхом Сувора й безжальна людина Він підтримував у своїй флотилії залізну дисципліну Але жорстоким ніколи не був Жодного разу він не порушив свого слова Навіть коли справа стосувалася язичників для закріплення іспанського панування на Філіппінах оголосили першого з місцевих вождів, який прийняв християнство – Хумабона, правителя великого острова Себу, володарем усіх навколишніх островів. Магелан обіцяв надати збройну допомогу, якщо хто-небудь посміє опиратися його владі. І відразу ж виникли ускладнення з лапу-лапу вождем сусіднього крихітного острівця Мактан. Магелан вирішив – що не лише володар Себу, але й вожді всіх островів повинні переконатися. Вони мусять підкорятися іспанцям, а якщо ні, то кара буде жорстокою. Уперше за всю подорож Магелан повівся нелогічно. Його дії суперечили здоровому глузду і йшли у розріз із прямим наказом короля. Магелан очолив безглузду сутичку і загинув у ній. Капітан єдиного вцілілого корабля Себастьян Елькано проклав курс антарктичними водами, щоб уникнути зустрічі з португальцями. У вересні 1522 року він привів до Іспанії Вікторію, навантажену прянощами, які повністю окупили подорож. 18 напівмертвих і знесилених щасливців, які здійснили першу в історії навколосвітню подорож. Із запаленими свічками пішли до церкви Санта Марія Дела Вікторія За глибоким переконанням літописця експедиції Пігафетти Дух Магеллана йшов поряд із ними Він краще за всіх володів мистецтвом навігації Йому не було з кого брати приклад Слава Магеллана переживе його Так писав про Магеллана літописець навколосвітньої експедиції Антоніо Пігафетта